Пътникът. Живяло някога в едно градче едно момче на име Джак Джак много искал да пътува по света Бил много добродушен След дълги години и упорит труд, той успял да спести 25 златни монети И така, един ден, събрал всичките си пари в малка фисия и тръгнал да осъществи желанието си. Вървял с дни и стигнал до една стара къща. Кой би построил къща толкова навътре в гората? Сигурен съм, че никой не живее тук. Ще остана да пренощувам. О, този ковчек изглежда доста нов за тази прашасала къща. Много странно, че е тук. Джак седнал до вратата. Бил толкова уморен, че заспал веднага! В съня му се явила една девойка. Тя носела бяла рокля. Имала дълги копринени коси и красиви черни очи. Джак веднага се влюбил в нея. Но после разбрал, че нещо не е наред. Тя плачела. Спаси ме! Спаси ме! Но преди да й подаде ръка, Джак се събудил. А? Какво? Какво стана? Шшш! Какваш! Шш! Тук няма кой да ни чуе! У, <ръква> си! проси! Хайде бързо да вземем скъпоценностите! Чакайте! Какво правите? А ти кой си? Казвам се, Джак, защо отваряш ковчега на горкия човек? Горкия човек ли? Той взе пари от нас и не ни ги върна. Дай само да вземем скъпоценностите му, за да си върнем парите. Не, щом вече не е жив, е грешно да разбивате ковчега му. Ето, тези 25 златни монети са всичко, което имам. Вземете ги и тръгвайте, но не разбивайте ковчега му. Оставете го да почива в мир. Това е прекалено много. «Дължи ни повече от това, но хубаво! Съгласни сме! Няма да разбиваме ковчега му! С Богом, приятелю!» И Джак останал без никакви пари, но това изобщо не го натъжило. Знаел, че е поступил правилно. Опитал се да заспи отново и да сънува красивата девойка. Но сънят бил отлетял, а с него и девойката. Когато утрото настъпило, Джак взел нещата си и напуснал къщата. Вървял дълго и се наслаждавал на чистия въздух. След известно време, видял нещо странно. Къде да застана? Това място е красиво. Трябва да идвам по-често. Е, разбира се, до. Да... А, здравей! Изгубили се? Ха -ха -ха -ха -ха! Невъзможно е да се изгубя, защото аз никъде не отивам. Реших да пътувам по света там, където вятъра ме отнесе. А, това е страхотно. Аз пътувам из света. Искаш ли да сме заедно? Като твой спътник ли? О, да, защо не? И така започнало пътешествието на Джак и неговия спътник. Чакай, чу ли това? Дори го виждам. Това е стара жена. Изглежда е наранила глезена си. Има нужда от помощта ни. Джак, хайде да отидем и да й помогнем. Джак, бързо! Отвори чантата ми и извади синьото шише. А, не мога! Заключена е! Мога да ходя! Мога да подскачам? Краката ми са по-здрави отпреди. О, благородни човече, как да ти се отплатя? Какво ще кажеш да ми дадеш тази дълга тояшка? Тази ли? О, разбира се, земия. Много ти благодаря. За какво ти е притрябвала тази пръчка? Обичам да колекционирам неща. Всичко влиза в употреба. Джак установил, че пътника му е доста интересен. Двамата продължили напред и стигнали до един хълм. Май ще трябва да го изкачим. Какво? Това ли? Какво е това? О, май приличат на птичи криле. Птиците не носят крилете си отзад. Може птицата да знае, че крилете и ще ми потрябват за нещо. Видя ли това? Те полетяха сами. Чантата ти е вълшебна. Така ли? Не знам. Не съм забелязал. Хайде да тръгваме. Двамата стигнали до едно градче. Спътникът помолил Джак да го изчака край пътя, докато открие най-добрия хотел, за да отседнат. Докато Джак чакал, чул силен и неприветлив глас. Дръптише! Принцесата минава! Какво? Не. Не може да бъде. Какво стана? Това е девойката, която сънувах в старата къща. Джак разказвал целия си сън на новия си приятел. Разбрала! «Утре трябва да отидеш и да видиш принцесата!» Джак това и направил. Още с първия слънчев лъч, той тръгнал към двореца. Изглеждал много стар и мрачен. Джак се зачудил дали някой го обитава. Когато влязал, вътре нямало стражи, които да го спрът. Видял краля, който седял натъжен в своя трон. Джак му се поклонил. «Ваше Величество!» Дойдох, за да ви помоля за вашето. Знам, знам! Сигурно си дошъл да поискаш ръката на дъщеря ми! А, да, сър! Изчакай тук! Дъщеря ми сигурно идва! Джак останал объркан, но не посмял да пита краля. Зачакал търпеливо. Малко след това, принцесата се появила. Тя носела черна рокля. Очите й били мрачни а лицето и е по-изпита от предната нощ. Но за Джак нямало значение. Той бил безнадежно влюбен в нея. Принцесо моя, тук съм, за да поискам ръката ти. Добре, но първо трябва да преминеш един тест. Ела с мен. Джак радостно последвал принцесата и вече мечтайл за бъдещето си с нея. Когато излязал на балкона от задната страна на двореца, видял долу едно езеро. Какво красиво езеро! Радвам се, че ти харесва, защото ако не издържиш теста ми, ще бъдеш хвърлен в него, точно като тези, които дойдоха преди теб. Сега ме чуй внимателно. Три дни ще те викам в двореца всяка сутрин в 9 часа. Всеки път трябва да ми показваш за какво си мисля. Ако сгрешиш дори веднъж, ще бъдеш хвърлен в езерото. Ако познаеш всичко правилно и ми кажеш за какво си мисля и през трите дни, ще се омъжа за теб. Съгласен ли си? И се съгласи. Ти си по от мен. Какво друго можех да направя? Аз я обичам. Ако не се оженя за нея, по-добре да живея в това за за крокодилите! Добре, сега иди да спиш. Ще измисля нещо. Спътникът на Джак бил разтревожен за него. Щом Джак заспал, той извадил от чантата си един лък и дългата пръчка. После си сложил птичите криле и полетял из двореца. Искал да открие истината за загадъчния дворец и неговата принцеса. Когато приближил стаята на принцесата се скрил зад една колона. Видял я как излиза от стаята си и отива на балкона. За негова изненада тя разтворила черните си криле и полетяла. Тя не е обикновена принцеса. Трябва да я последвам. Спътникът извадил лъка и дългата пръчка. Прицелил се в принцесата и стрелял по нея. Щом се обърнала, той се скрил зад едно дърво и надникнал. Това, което видял, го ужасило. Очите й били зелени. У, -у, у Тя е омагиосана! Спътникът продължил да я следва. Принцесата се спуснала и влязла в една пещера. Вървяла вътре, докато не стигнала до една голяма тупка. Там на трон седяло голямо, зелено чудовище. Господарю, един момък на име Джак иска да се омъжи за мен. Още един ли? А, а, а, а! Но сутра възжи все ми това. Това трябва да ти покаже. Да, господарио. На следващата сутрин, когато часовникът ударил 9 часа, Джак дошъл в двореца с котия в ръка. Застанал пред принцесата. Покажи ми, Джак, за какво си мисля, Прекрасна моя принцеса, ти си мислиш за това. Как е възможно? Защото любовта ми към теб е искрена. Достатъчно. Ела отново утре. Принцесата била много объркана. Никой до сега не успявал да отгадне. Но принцесата не знаела, че спътника на Джак видял как чудовището й дава ръкавицата. Същата нощ отново излетяла и спътника отново я последвал. Отишла в пещерата и разказала за случилото се на чудовището. И то останало изненадано. Сигурно е съвпадение, помислило си то. Този път и дал три топчета. Принцесата коленичила пред господаря си и тръгнала. На сутринта Джак отново познал с точност. Всички в двореца ликували. Мислели, че Джак е магиосник. На вечерта, когато се върнал в хутова. Утре е последния ден, приятелю мой. За какво предполагаш, че ще си мисли? Утре ще го мислим. Спътникът на Джак решил, че трябва да направи нещо с чудовището. Щом Джак заспал, той отлетял към пещерата. Принцесата вече била там. Невъзможно! Как ги познава точност? Добре, върни се в двореца си! Пет минути преди да стане тевет, моят таласън ще дойде с кутията. Никой няма да може да познае какво има вътре. Сега тръхвай! Иди в гората и потърси цвете, което има всичките седем на дъгата! Има само едно такова цвете в целия свят! Намери го и го дай утре сутрин на принцесата! Тъй мама като познае, никога не ще може да й го покаже. О, колко си хитър! Да тръгваме! На следващата сутрин принцесата чакала Таласама на прозореца. Оставали 5 минути до 9 часа, но Таласама изобщо не се появил. Къде е Таласама? Принцесо, кралят иска да ви види сега. Девет часа е. Цялото кралство се било събрало в залата в очакване да види чудото. Принцесата влязла, но изглеждала някак различно. Била притеснена. Любов моя, през последните два дни ти не мислеше за нищо. Просто правеше това, което ти бе е наредено. До днес вече мислиш за нещо. И аз знам какво е то. И какво е? Какво е? Ваше величество, дъщеря ви мисли за този изчезнал таласъм. Какво? Но как? О, о, о, какво? О, какво? Какво? О, какво? какво? Не, не, не може да бъде неизчезнал. О, о, Джак, ти развели проклятието. Благодаря ти, аз съм войник от двореца. Злото чудовище бе влюбено в принцесата, но не можеше да я има. Когато се опитах да спася принцесата, то проклеи двама ни. Само онзи, който издържи теста, можеше да го унищожи. И днес ти ни освободи от това жестоко проклятие. Не, не съм аз, а моят приятел го направи. Принцесо, запознай се с моя приятел. Чакай. Така и не разбрах името ти. Ти непрекъснато ми помагаше, аз не знам дори името ти. Много се страмувам от това. Как може да съм такъв егоист? о хо хо Изобщо не си егоист, Джак. Върнах се единствено заради теб. Върнал си се? Какво искаш да кажеш? Джак, ти никога не ме попита откъде знам името ти. О, а, а, ето и това, забравих да те попитам. Знам го, защото го изръча високо в къщата ми, докато ме спасяваше от крътците. Ти им даде всичките си пари, Джак. Всичките си 25 златни монети. Само за да почивам в мир. Имаш голямо сърце, приятелю мой. А сега моята мисия приключи. Ти намери своята принцеса. Време е да си вървя. Джак бил тъжен, но знаел, че никога не ще събрави своя приятел. Кралството приветствало новия си принц. Принцесата и Джак живели дълго и щастливо. Край.